Kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratim ana wa mani taba'ani wa subahana Allahi wa ma ana minan musrutin Reci, ovo je put moj, ja pozivam ka Allahu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 Sulejmana Filipovića, broj 1, Dobrnja 5, Sarajevo. Kontakt telefon 062-581-135. Omladinsko udruženje Sahara. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابينا محمد المبعوث رحمه للعالمين وصحبه ومن تبعهم الى حسن الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي الله استغفر salavat i salam donosim na Allah poslumike milenika Muhammada salallahu alaihi wa sallam na njegovu porodcu, častne ashabbe i sve mu'mina sudnjega dana sa vam bi večeras mi šala da podijelim nekoliko riječi o pokornosti ili predanosti Allah s.w.t. što na arabskom glasti isti slamu lillahi adza ođer predanost Allah s.w.t dolazi kao što su to definisali islamski pravnici, da je to pokoravanje Allahu Tebarake wa ta'ala u svemu onome što je on zadovoljeno. To jeste da se čovjek kloni onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i da radi od dobra onoliko je on u mogućnosti ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio shodno ajetu la yukallifullohu nafsan illa usaha Allah ne opterećuje nikoga preko njegove mogućnosti. Tako da je ostavljanje harama totalno a rađenje dobra onoliko koliko možemo. Jer ne treba čovjeku mogućnost da ostavi nešto. Da ostavi pijenje alkohola, ne treba tu mogućnost. To samo ostaviš ne radiš. Kama ta cigarete, sve ono što je što je Allah s. v.t. zabranio nema čovjek opravdanja ako to konzumira ili se bavi tim haram e, poslovima, nema opravdanja prada Allahom da kaže Allahu, e, ti si opteretio samo s onim što se može, ja ne mogu ovo da ostavim to je ko što se tiče dobrih dijela ako čovjek može da posti, Allah mu je dao mogućnost zdravstvenu na jednom mjestu, nije putnik. On u tom slučaju posti. Međutim, ako je bolestan, ako je sprečan, on ne posti. Neće ga Allah pitati to. Sve dok ne bude imao mogućnost, za isto. Isti islam je došlo od islam. To jeste, da je kao što kaže naš bivši predsjednik Rahmetullah Ali, Ali Ezebegović, u knjizi koja, koja je prevedena na arapski jezik i ima onaj veliki uticaj na, na muslimane u, na istoku. Knjiga ist, ist, Islam između istoka i zapada. Lijepo jedna knjiga koja je prevedena na arapski jezik kaže ovaj din, ova vjera nije dobila ime iz pravila, iz dostura, iz zakona islamskog. Kao ni niti od njegovog ibadeta nego je dobila ime ova vjera iz predanosti Allah što znači da predanost Allah isti islam s ga je izvođena riječ islam kako se naziva ova naša prilipa vjera a njeni sljedeni su muslimani kao što su nazvani Kuran, gdje Allah wa kaže huva sam nakumul muslimin on vas je nazvao muslimanima, dva su tefsira, da li je to rekao Ibrahim, ali i salam, da li se vraćava na njega zamjenica, hua. on, drugom tefsiru kaže se da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je nazvao koji je nazvao nas muslimanima, što znači da je ova vjera e, dobila ime iz predanosti i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, što obovata sve pore ove vjeri i male i velike. Što daje značaj, veliki značaj o, ovoj teme večerašnje. Predanost Allahus. Biva i vanjska i unutrašnja. Što znači da e, svaki insan koji želi da se preda Allahus. Da mu se pokori onako kako je Allah zadovoljen mora da mu se pokori i svojom vanjštinom i svojom unutrašnjosti. Nije dovoljno samo da čovjek kaže za sebe ja imam bijelo srce ili čisto srce i dobru dušu i ja sam time pokoran Allahu, dobar sam musliman ne želim nikome zlo, ne lažem, ne kradem međutim ovamo ne klanja, ne posti, ne radi ostale vanjske ibadete ne može se za njega reći da je onaj musliman sako im je Allah zadovoljno na drugu stranu Također imamo ljude koji svojom vanjštinom ispunjavaju ono što je Allah SWT naredio, međutim njihova unutrašnost drugačije govori o tome kad se govori o toj temi, znači nevinovno da se spomenu lice koji su veliki neprijatelji islama, gdje možda u prvom sab klanja svaki namazil ili većinu namaza, najtežinije je i jacija prividno posti i, ne, i on i za mushaf uzme i sve. Međutim, u svojim prsima gaji mržnju prema muslimanima, prema islamu. E, to je čudna opcija, subhanallah i bihamdi. Skroz čudna opcija. Jer mi je znamo da onaj, onaj ko je nevjerni, ne vjeruju, kaže ja neću to što ste vi. Ne slažem se, nevjerujem. I on ima svoj put. Međutim, ovi ljudi ponašaju se kao što se mi ponašamo. Međutim, njihova umtrašnost je drugačija od onoga što je o njihovoj spoljašnosti. Allah o njima govori o ajetima, ispomenuti su o hadicima, što je nije večera s tema, međutim da spomenimo radi ove definicije koja obuhvata isti islam ili predanost Allah Kao primer namodim Ibrahim što se tiče vanjskog dijela, znači predanosti. Kada je vidio u snu da treba da zakolije svoga sina Ismaila, potpuno se predao Allahu s.w.t. izbog zbog toga biva uzvišen, uzvišen i negov spomen je ostao do sunnjega dana. Kada je se predao potpuno Allahu s.w.t. i svog sina, ne samo da je rekao Allahu s.w.t. ja se te pokoravam gospodaru, ako treba i svog sina ću zaklat, ne. Čak i stavio svoga sina i uzao nož na oštrio da ga prekolje i onda mu Allah subhanahu wa ta ta'ala dao olakšicu što se tiče unutrašnjeg dijela bitan je iman u Allah subhanahu wa ta ta'ala bitan je nijet bitna je predanost njemu i da čovjek nema pri sebi nikakve primjese da kaže ja sam pokoran Allahu ali i dolazim u džamiju Eto, da ima braća muslimani vide da ne bi ko zamir već ih svi ibadati Sva pokornost pripada samo uzvišanom i Vrlo je bitno da se često čovjek kontroliše, da kontroliše svoj nijet. Zbog čega dolazim na dres. Zbog čega dolazim na halku Kur'ana. Zbog čega učim Kur'an, hiv sam. Jer šeitan, kao smo ono prije rekli, prije samog onaj dresa, da šeitan insana neće ostaviti tek tako. Zbog čega učim Kur'an. Ostane možda sa imoj... Iskren, možda sam imo iskrenijat na početku, međutim na kraju ili na pola puta šeta se po Ima ljudi koji na početku možda nema iskrenijate. To je bilo u selef. To se desilo da su govorili e, ispravni prethodnici onaj kunna نطلب العلم لغير الله فابل علم إلا Tražili smo znanje, počeli smo tražiti znanje islamsko ne radi Allaha pa je znanje odbilo da bude u svim drugim opcijama i privatilo je da bude radi Allaha. Tako da samo islamsko znanje, ako se traži, navodi čovjek, jer ti svakodnevno čitaš citate, budi iskren, budi dobar Allahu rob, budi pokoran Allahu rob, sve jedan ibadet e, biva radi Allaha, čuvaj sa lice mirstva, čuvaj se pretvara i tako dalje što im sana podsjeća svakodnevno da bude dobar musliman. Međutim, čovjek počne da hifsa Koran, na primjer, čuo da su neka braća na hifsala par džuzev. O, ja. Pa što? Pa ti kad bi sad gledalo, pa što tamo? Pa ja želim da braća saznaju da ja tri džuza, na primjer. E ne, isprava nijete. Isprava ni nijete. Hoću da počnem da učim Kuran Allaha radi, i da se natičem sa divnicima, Ako on zna pe džuzeuče da znam šest da budem bolji kod Allaha od njega. To je ispravno. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Allah kaže i na tome neka se natiču koji i žela se natiču. Tako da je naticanje u dobru ako ispravna nijet velika pohvalna stvar i ono što je što je bilo prisutno kod prvi generacija, najuči da da su često Abu Bekr radijallahu anhu i Omer radijallahu anhu da se često takmičili u hayru pa bi ovaj dao čitav metak, ovaj pola, ovaj bi otišao da staricu nahrani, posle sabaha vidio bi da ga je Ebu Beker pretekao prije sabaha i tako dalje. Kao što sam rekao u početku, da je pokornost, Allahu subhanahu wa ta'ala, biva sa onim što je on zadovoljen. Sa onim što je zadovoljen naš gospodar. Tako da, ova vjera je lahka dođe ti neko i kaže ovo je Allah propisao ili ovo Allah voli i treba ovo da se radi jednostavno ga upitaš gdje je to što ti govoriš od dvi objave od Kur'ana i Sunneta ako ima u Kur'anu i Sunnetu potvrda tome فَبِهَوْنِعْمُتْ أَهْلًا سَهْلًا provazi ako nema to se odbija zašto? zato što Allah neće primiti nijelnu vrstu ibadeta osim da ta ibadet bude shodno Kur'anu i sunnetu. I to je ona definicija koja krasi ehli sunnetu i džanaat, da oni ne radju ništa od ibadeta, ne uvode ništa u vjeru što nije u skladu sa Kur'anom i sunnetu. Tako da ova vjera, ova vjera nije teška. Ova vjera je laka, treba je učiti. Ima svoje pravila, ima uh, svoje dokaze, nisu on dva, tri dokaza u pitanju su knjige e, godinama čovjeka bi čitav život potrošio sticajuće znanje opet će biti nešto što će ga promašiti što neće možda nauči. i Allah je mudro se u tome međutim osnova za jednog muslimana koji želi da se orijentiše da li je e, da li ovu stvar koju radi da li je ta stvar poče li biti primljena kod Allaha jeste da sebe upita da li je ovo shodno Kur'anu i i razumijevanju prve generacije muslimana tog istog jer kad pogledamo htio sam da podijenim samo večeras ovu situaciju kad pogledamo realno sve jedna sekta sve jedna grupacija ako se može razvati unutar islama ima nekakav dokaz ono što rati kaže ja imam dokaz kad pogledaš onaj e, muatazila prije imaju dokaza neke svoje onaj međutim da li je taj dokaz da li se taj dokaz podudara sa razumijevanjem prve generacije muslimana ili ne podudara tuje stvar nije problem dokaza problem je način razumijevanja dokaza razumijete tako da mi kad kažemo e, u, u islavu imamo dokaz moramo da navedemo isto da li je taj dokaz shodno razumijevanju prve generacije muslimana, ili nije? Najveš vam banalan primjer, e, moja Tezila, na primjer, smatraju da nema potrebe da poslanik dođe među jedan narod i da im, ona, da im govori šta trebaju da radi, šta ne trebaju, dovoljen je fitret insana i, i, i njegova, njegov zdrav razum da bi mogla da dokući šta Allah voli šta ne voli. Jer kaže, dobro je sa, po samo sebi dobro, a zlo je po samo sebi zlo uzima i zato kuranski uh, ajet uh, za dokaz onaj kaže Allah mi ne kažna ono nikoga sve dok mu ne pošalimo prije toga poslanika oni smatraju da uvode rasulam pošto je onaj, došlo u, u, onaj, uh, nekira u neodređenom um članu da se misli na mozak na razum rasul da uvode razum Da svaki onaj ko ima razum, čist, da može dokući do poslanicu i onaj neće imati opravdanja pred Allahom, nasudnjivom, što je totalno pogreško. Međutim, oni su naveli Kur'anski javit, neko će navesti hadis. Međutim, da li je taj dokaz koji su naveli oni, ili neko ko, ko smatra nešto što se ne podudara ovam sa, sa ispravno razumijevanje prve generacije muslimana i onih koji su isledili dobro četiri mama pravnika, četiri pravne škole gdje se ona islamska učenač u istoriji uh, složili da su oni validni i sve ostalo nema koja je poznata uh, ona je do dodala danas neg ako se ne podudara sagiva Lekonsa sa sa njoj mislim i dolazi sa srećnim novim treba da se vidi dalje da li se to podudara sa razumijevanjem prve generacije osmanlije podudara ne podudara se džaba što ima dokaz odbija se razumijete, tako da je vrlo bitno kad nam dođe neko i kaže ja smatram to i to imam dokaz za to, nije dovoljno da vidimo taj dokaz da li si ga validno stavio na, na, na, u tu temu da li je taj koranski jaz zaista objavljen da može biti dokaz tebe, ili ne ali se ne bi kao, ja, imam dokaz što govorim e, da taj dokaz je na razumijevanju prve generacije muslimana i oni koji slijedili u dobro lina na putu predanosti Allah subhanahu wa ta'ala treba da svakod nas ima dvije osobine prva je ili ikhlas iskranost da čovje bude iskran Allah rad kao usma na pomeen međutim iskranost nije dobro nije dobro samo da mladić bude iskran da bi na pravom putu. mora da bude iskran I da sve ono što radi, da bude u skladu sa, sa islamom i sa načelima islama i sa, sa Koranom islomnetom. Tako dakle da, neko radi neki, neko dijelo, mladić, pogotovo što voli mladić jer često omladina, iskrena omladina, često i mladosti, ako nemaju znanja, prati Hamas, onaj elan, koji je dobar u osnovi, može da se iskoristi u, u dobre svrhe i treba da se iskoristi. Jer taj hamas samo može niko reći da, e sad omladinovi onaj, ostanite po strani, zikri, uzmite uzmi spih u ruku i mi vas ne trebamo. Ne. Omladina je gorivo ovog umeta. Ako omladina neće pomoći Islam, pa ko ga pomoći? Sad nije ali ovo poslanih Salomaha jer je nam rekao, pomogli su me mladi ići, potpomogli, a izdali su me starci. Što ne znači da star čovjek ne može biti dobar musliman, ne može biti otkoristni. Međutim, život i sistem života, mi svi to vidimo svakodnevno, tjera onoga koji je već stariji, da ima svoje obaveze, lične, da ima već djecu, unučara, da, da, zapo... da ne ima toliko snagi što ima u mladosti. Onaj... Kao što ima mladić. Tako da mladić se treba da iskoristi, da uči, da pomogne islam, da širi davu, da uh, uzme letke u, u ruke, da uzme onaj knjige da dijeli, da opoziva. To je zadaća omladine, da širi dalje poslanicu islama. Međutim, ihlas, iskrenost i hamas nisu dovoljni. Mora svako dijelo iskrenog jednog Allahovog groba, koji želi da radi uh, na putu islama, mora da bude suhodno Kur'anu i sunnetu. Ispravno razmijevanje iz Tako da se ne može opravdati da kaže ja sam iskren, alhamdulillah, Allah mi je svedok što sam ovu uradio. Nije dovoljno. Ne možeš ti otići negdje za vrljak, nešto, razbit neki kafić tamo ona, i reći ja sam tu iskren gdje Allah uradio, a posljedice toga što su ogromne će biti i medijski, i i pravno u našoj državi, i zakon, to, i protozakon, to, to me ne interesuje, nije istina. Znači, mi sve jedno dijelo koje radimo, vagamo ga na vazi isprano sti ima nasali i mafasida da vidimo da li to korisno za muslimane uopšteno ili ne i da li je to korisno za mene lično kao individualne ako vidim da je to dijelo korisno za muslimana ako će to da vidim fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun pita ako vi ne znate da li ovo djelo što tražim sada uradim da li je to dijelo donosi korist muslimanima, novim prostorima, ili ne donosi. Ponekad imamo dijelo, koje kad pogledamo, Kur'an, se redu. Sunnet, se u kakih smetiti. smetke. Međutim, sad trenutno to djelo. kada bi se uradilo, donijelo bi štetu muslimanima. Trenutno sada se uradi, evo otvorimo sad, na dobrenje ovdje, izname stan i onaj šeriatski sud kog god napravi onaj ima ćemo čovjeka tu sjedi kog god napravi kakav belaj dovešćemo ga pred onih zana tobi to nije nije vrijeme sa zato zašto nije vrijeme zato što muslimani prvi bi možda ustali koji bi rekli osudili to i bilo pravno gonjeno znači nije vaka trebamo pogledajmo sad u Egiput suradu. 13 miliona muslimana je svoje svojevoljno, trezvene glave glasalo za muslimana predsjednika, koji je najavio u predzbornoj kampanji ja ću ako zavla ako budem vladao Egipto ja ću uvjeti šarijat. Valao zakon. Znači, tada je 13 miliona onih koji su mogli da glasaju. Gdje su njihova djeca? Gdje su starci? Gdje ovo? Gdje ono? Znači mal tene dvije trećine Egipćana je reklo Ja želimo šarijat. Zanudno, zanudna kvaka. Pa, gledate, ja sam nakon godine da se. Samo mi mi mediju su imrockali. Da Dal su dovoljno radili na polju daveta da je većina naroda e do kući šta mi želimo. Imate većinu, dobru većinu Bošnjaka i i, i drugi nacija u Bosni i Hercegovini uopšte ne znaju šta mi želimo. Uopšte ne imaju presta u šta mi želimo i ono što se plasira ona ma plasira se pogrešno. Pa mi ne želimo mir novim prostorima, da mi ne želimo äh uh, hajr nikakav ovim narodima, ako bi došao dan da bi mi zavladali, da to bi to bili pokoji da bi to odma bi se onaj raščiti, raščistili poslavi sa, sa onima koji se neslažu sa nama, što ni istina. Što je puka suprotnost, prostnost ono me šta mi podučavamo svoju omladinu I, i, i čemu govorimo javno i tajno. Nemo mi duple rašine. Međutim, danas niti imamo svoje medije, niti imamo svoj Mimber tv ni ni, ni da ni plasiramo. Čak se može desiti, često se sigurno desi, možete vi posvjedočiti, da imamo braću naše muslimane, omladinu, koji se druže sa nama, čiji najbliži ne znaju ništa o njima. Rekao možda rođak, "Smatra, ovaj samo što nije raznio. Samo što nije puko." Ima dugme ovde pod kožom, ne negde to montirali, on samo pritisne, ne, ne mogu da mu šta reku. <laughs> Osmelo. To je žalostno, ali je smiješno. Smiješno je zato što je bi istina, a žalosno je što naši najbliži ne znaju ništa o nama. Znaci, mi ne plasiramo. Ko da postoji jedna doza sti da pre onome na čemu se. Mo ne mogu se stita, ta lagarom. Pa vjerujem mi, bi. Da sve što je na zemlji i sve što je na nebesima i sve što je pod nebeskim kromom, pod sedam nebesa i sedam zemalja, sve je u Allahovi službi. Tu sve je u Allahovi robovi. Pa čovjek je najsitniji u svem ovome. Najsitnija opcija i najslabija opcija je čovjek. Vaholikal insanu da'ifa, kaže Allah u Kuranu, a čovjek je stvoren slab. Sve ostalo jače od njega. Pa je ovo virus obični, kad te napadne ti ga ne vidiš, ti bi dao sve samo da ga vidiš, daje da ga podrobi, ne možeš ga ni podrobiti ga viditi. Napadne te sedam dana u postelju. ima ljudi umru, imunitet mu padne, obična ono, gripa, neko kašlje tamo za sedam dana, ozdravi, neko umre na tome, isto. Ti bi dao sve da ga vidiš, ne možeš čak da ga vidiš, kamo da mu šta uradiš. I to je lahorob. I taj virus je u pokornosti svome gospodaru. Agdjesu nebesa, i desu drugi druga stvorenja. Sve osim ljudi i džina, sve ostalo je u pokornosti i predanosti potpuno Allahu subhanu ve ta Tako nam se brine nisi sa. Ako se Allahu Rabb. Ako želiš da budeš predan Allahu subhanu ve ovo malo ljudi što ima na zemlji i džina koji ti ne vidiš, inte zanimaju, oni su jedino su uzohvolu. I na sunjumu da on manakon smrti sviće sve jedan. Da smrtnoj postali se reći, je lejteni, da sam Bogdan bio ovakav, da Bogdan nisam, daj Allah, obrati me, nema povratka. Znači samo u ovom kratkom životu, periodu, od nekih 60 godina, ako doživi, on se oholi, on je nešto, ja znam, šta mi vi imate pričati. Tako da se nemoj ustručavati, ni se stiditi na onome na čemu se? Ti si na hajru, sve si pokorani predan Allah, s pano ta'ala. pa da je vrlo bitno, vrlo bitno, znati znači poznavati korisništat. Inshallah taalla spremam temu koja će biti striktno da li će se moći u jednom satu držati ili neće, to je već drugo naj. Spremam inshallah temu korisništat u islamu. I prelep sam onaj, prelep sam, dersu bio u Egiptu kod Šejha Khalida Septa iz Damama iz Saudije, gdje nam dva sata samo govorio o toj temi, uvelo nas u temu koristi štete, imaju, imaju knjige napisane o tome, govorilo se o tome i to je vrlo bitno znamo. Znači onaj, da znamo šta je korist, na koji način se može prepoznati šta su to štete. Od dva koristi, od dvije koristi onaj, od dvije koristi imati onaj, znati zabrati veću, od dvije štete i zabrati manju i tako dalje. pošto sam pobukao neke crte, da ne zaboravim. Isto vrlo bitno je, želim na vam večeras o tome skrinjem pažu na, na, to, na taj moment, a primijetio sam da šetan sa te strane zna da djeluje. I možda čovjek im je primijeti, a ta vrata su mu otvorena i promaha već udarana ta vrata. A to je pogovor na urađeno dobro dijelo. Pogotovo ako je to dijelo urađeno, normalno, e, prema nekom i drugom. Radi se o dobročinstvu, radi se o pomoći, radi se znači, o međusomnijim ljudskim odnosima, uopće. Da li tinja mu sredio, da ono lakša od sebi da što sredi, neke papire ili ga preveo, prevezo ga s, onaj, s autom, ili mu dao pomogu novčano i tako dalje. Šeitan tu udara. E, prvo što šeitan radi sa čovjeka jeste da probava da ga na, nagovori da uradi loše djelo. To bude ko šeitan. Znači da ide za šerom. Da ide za zlom. Da ide da pija alkohol, ganja djevojke tamo po diskotekama, da skače. Ne može to da mu uradi. Taj mladić je shvatio da to nije pravi put. Da tako ako nastavi, da će napravi sve bela i na dunjalku i na hiretu. Dači e, takav način života nije ljudski. Kad to svati, počne da radi dobra djela. E, eh, tada šejtan pokušava da ga uma, da mu uma dobra djela koliko god može. Pa nema, pa možeš samo da hlađati kuću. Hajde. Moać još još sastišti, končilo probutam, kad se budeš abdestio ono, ona lavabo, ona i kapli voda. Lavako tu, abdestiraj, ono, suhi abdest. Ona i začast klanja i upije lezi postelju. Ili travam kasnije na futbal u devet s jaranima sam zdogovorio da ću zakast na futbal kustane nasaba niđega ne ima. E, tako je te stvari. I on klanja ukuću, on je zaradio dobro djelo. Međutim, nije zaradio onaj bonus koliko treba da zaradi za taj da Koliko je preporučeno. Nekad i naređeno. Onaj Tako da šeitan pokušava da da djeluje s te strani, da ti umanji dobra Dobro nije mogao. Ni tu. Ti radiš, znači paša Allah, full, 100%. Energija sva je tu, sve si odradio danas kako treba. Ako je bila dženaza, klenio si dženazu. Ako je trebalo vratu muslimanu pomoći nešto seli negdje onaj stvari, treba mu prenositi. Treba nekom izaći u prevez ga s autom, ja imam auto slobodan sam. Hajde, bismillah, sjedi sa mnom. Maša Allah kaže, brat je ko ruža. I mirše, i fine, i lijepije, i pomaže. Eh, tada šeitak udarana na zadnja vrata. Ako tu fuli, fuli. Ako pogodi, pogodi. To je najpogovor pogovor. Eh, brat, dragi onaj. Eh, jes onaj, kaže, brati ja ga kaj je par puta poveo sa sobom, a, a insana ovakva neće više nikad. E da sam znao da je nekral, je ne bi ga stavio u auto sa sobom x, ništa ti isuzao ta dijela, ona bila u korpi vamo ta on se spremila za sureni dan tis, da da ti dovišao laudati u kabuli uzeo se tvoj dao za džemat ma kaj je da sam znao polom 50 maraka sam dao nebit nebi ga izvalili iz mog džepa što on je došo ona što je video slika se ukrijula niko nije tio da da ispravi on ustao ispravio ljutio se Pa na Allah primjer navodim, međutim vi znate sad već, već onaj motate po glavi neke stvari bez svako od vas. Znači pazimo dobro da ja već kad nas je Allah uputio, ka nam je omilio ovu vjeru i omilio nam rađenje dobrih dijela što je velika faka. Nije, nije samo na faka posti popit, majova faka vjere i te ufika i sreće da ti Allah subhanahu ta'ala olakše radiš dobra dijela. I to je velika nafaka, to je veća nafaka nego pojesti popit. Pojede i popije i, i hajvani, i mačka, i cuko. Svi oni jedu i piju. Sve Allah spanao tala obskrblje. Međutim, rađene dobrih djeva i biti od koristi svom narodu u mjestu gdje živim, to je posebna nafaka, to ne može svaku. E kad ti već Allah olakšao, nemoj pogovarati, da dao svako dobro. Čuvaj to dobro djelo. I nemoj se hvalit sa Ako ima koristi, Ako ima koristi, da bi ti svojim, što izneseš to što si uradio, da ćeš potaknuti ti drugi da to uradio. Može, nije nekakav problem. Ako ti smatraš da da je to hajr da se tad spomeneti i reci da vidiš tu sjede on, onaj ljudi koji su u sve međutim onaj treba za ovo kirja, treba struja, treba ovo, treba davetski materijal spremiti. Slaboko se fata za džep. A mi nemamo, kao što se priča, onaj, mi nemamo monjskih donacija, niti imamo da nas kofinansira. Ovo što smo odet, to smo iz našeg džepa. Što me brati onaj dovezu, sad tu je on uzeo svoj auto, bismila svojom voljom, i te ko nas onaj dovezu, oni smo mi povezani s nekim partijama, ni strankama, ni, ni, ni, ni, ni državama. Tako da je to dobra volja muslimana. Da bi se to održalo, treba da svaki od nas, 10-20 maraka mjesečno, izdvoji da da ide. I onda insvanka primijeti da ima muslimana koji bi bil dao nebi, evo, da kaješ braće, evo, hajde da se iz, ona izdvoji nešto radi Allah, evo ja svaki mjesec dajem 20 maraka, 30, 50, 10, 5 marku, da postakneš muslimana, dobro, da to nije. Međutim, da čovjek sad počne neće da ja dat ako ime ne bude na, na zidu. Znači tu mora stojeti čim svrata i džamije uvoditi, mora moje ime puknuti, ja sam dao 50 maraka. Inače ja ne dajim. Nemoj Allaho robe. Nemoj kvarciva i dobrodjela. I ovaj pogovor, što smo rekli, znači za urađeno dobrodjela. E, predanost Allaho S.W.T. E, biva skupna i pojedinačna. Svakom od nas pojedincu Ja obaveza da bude predan Laosmano, neovisno od društva u kojem živi. Živiš u muslimanskoj sredini, sve super. Odviješ u nemuslimansku sredinu, koju oni su, onaj, kako oni sviraju, tako čija i ja, tako, odosadnu onaj, neću ni klanjati, neću ni. Vjerujte, ovo što ja o vama govorim, post, ova, ovaj način razmišljan postoji kod nekih muslimana. Da, ako je, šta ja znam, na prostorima Saudije ili bilo tamo onaj e, zaljeva sve u redu mašala muslima, klanja, svaki vaka držematu tu je galabija, sve po pesu ode Tursku pobjesni pa kaže, šta ti bi odjedno pa kaže, nisam više negova žena tamo nosi i nikavu, pokrivena skroz dođe u Tursku u kačketu u pantalicama razumijete, to je neispravno musliman u, u, u Saudiji ili u Bosni, musliman si u Turskoj, musliman si u Njemačkoj. Ema sad nisam musliman ovamo ili ću biti pola musliman, pola neć Da se prilagodimo na, ne. Ti moraš biti predan Allaho, s.a.v. ma gdje god da si. Neovisno o sredini. To je što se tiče jedinke, čovjeka. I... E, Allah subhanahu wa ta'ala je naredio našim poslaniku, što je striktno naredjeno i nama, an akuna i meni je naredjeno da budemo dvjernika. Tako da je svakom čovjeku znalcu i neznalcu. I onome koji uvode večeras i onome koji nije. Stroga je obaveza da bude sa dvjernicima i da bude jedan od njih. I to Allah subhanahu wa ta'ala je naredio i ostavio u Kuranu. Međutim, imamo i e, Predanost Allahu skupine. Kao što smo predani i pokorni Allahu kao jedinka, morao mi kao skupina muslimana da budemo zajedno predani Allahu. Zato što imamo i badete koji se vežu za tebe, za jedinku. a Imamo i badete i pravne veze među muslimanima koji su vezane jedni između drugih. I ne može se desiti i neispravno je da kad sam sam i vadetim, klanjam, postim kad me šta ko pita nema odgovara kako jest potkonac međutim ha se pomiješa s drugim muslimanima nema ezijet do, do preko glave ne može nikom miran od njega ostati il gibeti ili galami na, na drugim muslimanima mogu ostati mirni, il njega mirni ili ezijeti osjećaš se ružno u njegovom društvu jednostavno nisi, nisi rad, nema od ništa Znači moramo biti pokorni Allah'u kao jedinka i kao skupina. Jer ti kad pogledate, kad pogledate u, u načel ove vjere, načela ove vjere, vidjet da 80% načela ove vjere je međusom i ljudske odnose. Kako se opotao drugim muslimanom? Prijetnje velike u dolazi one koji zabranjuje timima na faku, one koji o, ne udjeljuju, one koji su onaj koji e, drugima nanose štertu koji su zlomčare. Allah s.t.a. u Kor'an prijeti takvima. Što znači da nije dovoljno da čovjek bude dobar samo sa sobom, nego mora da bude dobar svojoj duši, svom tijelu, da bude pokoran Allahu onaj što se tiče njega lično i da također da bude pokoran Allah s.t.a. u međusobnim tim e, svakodnevnim odnosima, da ne čini nikome zlo. Musliman bio to ili nemusliman? I posebne teme se obrađuju oko toga, pravne teme, jer u islamskoj državi se pita svako onaj koji, koji onaj nanese zlo muslimanu i nemuslimanu, nema razlike. Postoje određene razlike prilikom sprovođenja kazne na, to, na tom čovjeku koji je učinio nepravdu. Kod nekih pravnih škola nema nekakve razlike. Bio musliman, bio čajfer, ti su nanio na nepravdu, dođe ovam. Ako ima da se kazniš, treba da se kazniš. Tako je vrlo opasno opustiti se, tako da kažem, u tom segmentu. Čovjek nema, nema nam bude potom tom da kaže, ja hamdu, ja sam fin ovamo pos tim pola ke kućin kuran žikrim to je većni žikrim međutim hado je međunarod međuraju onaj problem je. ne treba da se odgoji na tom, na tom segmentu imamo nekoliko kategorija ljudi imamo ljude koji su dobri za sebe i dobri su za druge to su najbolji ljudi koji je salih i muslim Dobar i on djeluje na druge ljude da bude dobri. I to je bila zadaća Allahovi poslanikatu, takvi su bili Allahovi poslanici, takvi su bili, bile prve generacije muslimana i to su ljudi koji su na pravoj putu. Draža Allah subhanahu wa ta'ala, ona kan robuk liuhlikal qura bi zulm wa ahliha muslihun Allah subhanahu wa taala sbkti dobri ljudi koji iz dobre pravosebije i pra drugima i koji nastoje da i drugi ljudi budu kao oni Allah zbognih ne uništava gradovi cela ostavljaj ne uništava i zbog zuluma i nepravde koje čini zato što među njima živi takvi ljudi tako da je da su ti zlatni, što kažu. To su najbolji ljudi, najvredniji. I Allah subhanahu wa ta'ala neće da kazni zulumčara samo zato što je njegov komšija takav. I to je koranski arjata. Aisha radijalana je pitala, znajući Aisha radijalana za ja Rasulallah, da će nas Allah uništit a među nama ima dobri ljudi kaže naam i da kethura l'habeth kaže da ako se proširi zlo samo ono zlo bude toliko prevagnolo da se ne osjeti dobro kod ljudi tad će Allah subhanahu ta'ala uništit taj narod pa makar bila jedinke među nima koji su muslihun koji su dobri i dijeluju na druge da bude dobri međutim ako ti ljudi djeluju javno što je poruka nama večeras da djelujemo javno transparentno da pozivamo svoj narod da ne očekujemo da samo pozivaju oni koji se školovali svako od nas može da kaže svom komču i rođaku hajmo na namaz jes posti oko sad za ramazan nisi hajde daj, da vidimo sljedeće da ja se popraviš nemoje takaviti ili neko dođe pa počne se hvaliti sa mišićima sa snagom ti upitaš ga, ustejiš nasaba, kako ja mogu na benju digni 200 kila, digni ti glavu ujutru s jastuka, to je mnogo teže nego benju posljedci. Tako. A ima ljudi digne ovamo, onaj u teretani, međutim, ujutru glava, školiko glava nosi kad se izvaže. nosi dvije, tri kila. Ne može digni nikako. A ti budi jak da digneš i jak oboda i to, zato što je musliman jak, draži Allah od slabog oba dvojci je hajr digim ti na benđu i treniraj, ali u isto vrijeme i din glavu i sabahu da pokaže svoju snagu u svakog rijeva imamo e drugu skupinu ljudi koji su dobri za se, međutim bela za druge takvima je preporučeno da otklone svoje zlo od ljudi znači da plahone Ne isti čuvi se da oni plaho nešto ne ispravljaju jer ako ne zna da ispravi brate, ostavi ga i to je došlo u hadisu gdje kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallam kada mu je došao čovjek kaže Allaho poslaniće savjetuj me pa mu rekao Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam nemoj ljude zjetiti ostavi ih na miru znači jednostavno zatvori usta nemoj nikom ništa pričati jer ako progovoriš Zabelaite više što se nego što se ispravi. Imamo treću skupinu ljudi gdje jednostavno onaj niti je dobar za sebe niti je za druge. Svemu je belag život. Molto Allah da se da takve uputi. To su najgori ljudi koji jednostavno nema ne hajra od njih. Nema hajra od njih. I nama je, i posao je posao je ljudima koji su svjesni Islama, svjesni pokojnosti Allaho s.w.t., svjesni predanosti njemu, tabaraka v.t. Na njima je stroga obaveza da takve upućaju. Da jednostavno imamo iz dana u dan što zdravije društvo i da ne negiramo svaki hajr koji su učinili. Kaže poslani s.a.v. Nemoj smatrati beznačajnim nijedno djelo urađenom prema Allaho, pa makar i malo bi bilo. Pa makar nekoga sretniš i čaka na putu, Izradniš bombon iz, iz, iz, iz džepa i kažeš, evo ti. Možda ti tu bombonu nikada neće u životu zaboraviti. Jer mala dijela često ostaju, ostaju u tisku, ostave jak u tisak. Da nekoga pustiš na, na putu da pređe, ona onaj, nemoj nagas odmah preko zebere. Vidiš, neko je onaj već zagazio na put, ali ja žurim na poslu. Pusti ga tu s tri sekunde u pitanju. U saobraćaju ima, ovaj, imaš prednost, međutim, ovaj, vidiš već je s pola avuta na put, mojmo svirat, već ja imam prednost. Obro ovaj zakon, ovaj, pogledajte u saobraćaju, saobraćaju umjetnosti. Vjerujte, vraču možete u saobraćaju kogod vozi od vas i takakvu davu da, da radi, takakav poziv islam, sa korektnim voženjem, sa puštanjem onaj u saobraćaju, sa ljuto cijeni. Tako da ima davaju u saobraćaju, znači dovolan ti tvoj izgled ili bijela kapa ili brada ili tu, ti ideš i pustiš ga. Guvirom, nerviraš se, ne se. Tu vidite kako ona zna pozitivno djelovat na ljudi. Predanost Allahus Hrana Ta'ala ne negira u isto vrijeme da insan bude u jednom džematu, u jednoj skupini, da se oni dogovaraju oko, ne, oko nekih stvari i da idu, naprimjer, da imaju svoju strategiju rada i da se on pokoli toj strategiji. Na jednostavno, mi ovdje trebamo da da radimo na polju daveta, tako i tako, dogovorili smo se, većina je za to. Međutim, ja se, naprimjer, ne slažim sati. ti. Pa eto, ja bi da bude ovako. Međutim, većina apsolutna nije bila za to. E, eh, sad ja kajem, mene to ne interesuje, ja Evo, vidiš kako smo čas čuli, fin ders. Samo moraš biti pokoran Allah, predan Allah. Ostalo te ne interesuje. Tako. Pa ne interesuje mi nije ovo. Mi ste se dogovorili. Što ja moram sad sa tuda tu da... Okay, Mogao, isam. To mene je Allah. Nije tako. Nije tako. Islam je onaj, došao da sakupi ljude, ne da i razdijeli. Svaka opcija, svaki način, svaka strategija, svaki džemat koji svojim djelovanjem ruši jedinstvo muslimana, nije na pravom putu. mala na početku. Zašto? Jer ako propagiraš pravu stvar, ako pro propagiraš sunnet, onako kako ga je razumjela prva generacija muslimana, kao smo rekli na početku, ti ćeš na pravoj stazi. To je logično. Onaj koji je na pravoj stazi, na pravoj put, onako kako je Allah zadovoljen, sako upljaće ljude, bit poput magnet sako uplja železo. Međutim, ako u jednom džematu dođe do, do, način razmišljanja tog džemata, način obhođenja prana drugima, način e, svata nevjera tog džemata, donese do, razdor kako u jedin u, pojedin, pojedinaca, tako u društvu, ti ljudi nisu na pravom put, Čim se desi polarizacija česta, čim se desi onaj razdor, čim se si desi, desi To je odlika sekti u islamu. Zašto? Gdje nam je Kaže poslani sallallahu alaihi sallam, moj umet se neće složiti na zabluti. Sve jedna zabluda, i nas. Ne mogu ostati na jednu. Onda kažemo, na primjer, čuli smo da, da uh, sjedilo je pet, pet haridžija onaj, uh, nakon Alija radiolanu, sjedla je u jednom, druge, onaj, sjelu. Nakon sjela su sve jedan proti hvire od druge, izašli, iz, od te petorice nastalo pet sekti novih islama. Samo pet ljudi, odma pet novih frakcija. A nije tako islam. Znači, islam, pravi islam, pravi e, način pristupanja e, bilo koje, koje stvari poreže islama, samo sjedinjuje muslimana jer cilj islama je obožavanje Allaha stica njegovu zadovoljstva i jedinstvo ljudi na ovome svijetu da se mir spostavi, da se uspostavi stabilizacija da uspostavi mizan vaga da je sve onaj shodno shodno onome kako je Allah zadovoljan ako se to ne desi, ako jedna opcija ne poziva ka tome Ako pozivaka razdoru, ka ovome, ka onome, slobodno možemo reći za tu opcionalnije ispravo. I to je nekakva vrsta vrsta vage na ovome svijetu. Na kraju... Koliko je malo 15, 10, 15. E, na kraju. Na kraju će neko upitat, će reći, eto, alhamdulillah, da traimo bit predani Allahu pokorni da neovisno o situaciji, neovisno o prostoru, o vremenu mi gledamo kako je Allah sku na tela zadovolja kada postupamo, radimo da to bude da to bude naš život. Međutim, tim svako ko imalo onaj prati situaciju i i svakodnevnu i svetsku i možemo slobodno reći da nisu vremena za pohvalit. Prije svega napomenuo bi sebe i vas da postičemo i ovo trenutak i rodbinu i prijatelje na, na poslu i kući i za kahvu. Nema kiše braćo. To je dokaz, to nije dokaz beričeta i zadovoljstva naše gospodara. Kiša je na faka. Kiša je beričeta. Po u ovim prostorima Gdje je zemljoradnja, gdje je plodovi zemlje puno znače znači za e, onaj ekonomski dio i ekonomski sistem i, i, i sam, sama pijaca i samo onaj same cijene i tako dalje, sve su vezane za, za zemljoradnju, za plodove i tako dalje, međutim nema plodov ako nema kiše, ako nema kiše, kojedom video, znači postaje pustinja. Čitavo ljeto se onaj gori ovdje u Bosni i Hercegovini, kao da smo najvjara pima. Kolerismo u našoj Bosni gdje svake 7 dana zna dobar plusa udar tako je prije bilo. Među tim bezbeli, onaj molim Allaha da onaj da nas sačuva kazne i ovodunaloške i heratske i sve muslimane na svijetu. Može se videti da, da, da su grijesi prošire i da se javno čini. Treba iskorist priliku sebi radi i radi onih koji su na najbliži, da se kaže, ljudi, okrenite se gospodaru jer vidite šta se dešava. Čitav Ramazan je te ne prošao i jedva se ispostilo. Ko je postio? Zbog već temperatura i jer velike temperature su džahenevski odušci. Rasala Allah sad čuva džahenevski vatre. Kad pogledamo medije, vidjet ćemo da jednostavno imaju čitav jedan svoj program kako da udaraju na Islam, na muslimane. Oni se štite da ne, mi ne udaramo na Islam, Islam je super, sve je to u redu. Međutim, ova sad postava muslimana i ovo što je prisutno, oni, oni su onaj tehnovski višak u onome što oni žele da postignu u tim prostorima i zato udare na nas na noći i danju razne emisije se plasiraju muslimanima da onaj kako islam nije vjera za sva vremena da sve prostore kako treba živjeti onaj kako jednostavno vjera je ta koja ništi jedinstvo među narodima što je totalno suprotno pa mi prije primeglo što je što smo spoznali vjeru To su plevena vila. Pa vjera Islam je u ovoj prostor donijela mir, stabilnost, donila civilizaciju. Nevjera samo može donijeti zakon šume. Ko koga stigne, ko je jači, ko je. Kad se Allaha ne bojiš, tičeš ćeš tičeš ti ćeš porobit, ti ćeš ubit. Međutim, Islam je jedina opcija i toga se mi ne stidimo da kažem. Jedina opcija koja valja I koja je ispravna i mod, modus koji može da izvuče čovečanstvo iz belaje u kojim se nalazi. Sve druge opcije ne mogu to da urade. Isprobano je. Međutim, islam, pravo propagiranje islama i svatan islama onako kako je. I Allah zadovoljan može da iz, izvuče i spasi ovo čovečanstvo iz kako društvenog, moralnog, tako i ekonomskog onaj problema i kolapsa kojim se nalazi čitav u čovečanstvu. Međutim, mediji nas udaraju, ne se onaj lagodno, krivo nam što se laže na nas. Lice miri skoristavaju svaku grešku muslimana, da tu uveličaju lupom ogromnom, ako je mrva u pitanju, to postaje planina za noć. Uveličaju se međutim pravi, mafije prave, pravi onaj zunumčari nisu nikako na sceni na medijima oni se kriju razna ubistva prevare otmice ništa se to ne spomine bitno je da je onaj da se posvađa neki džematlija i ima mudžamije tus od mala mediji donose onaj kamera se uvećanala kako je to veliki problem vidite ova omladina koja je nova sad pod džamijama znači oni bi željeli da te omladine nema u džamijama da ta omladina skače u disku čita u noć i da se napije, da navječe pravi probleme. To valja. Međutim, ako dođe mladić u džamiju da planja to je već veliki upitnik i uzvičnik onaj, iza glava. Treba to da se spriječi koliko je moguće. Da ne kažem da se plasiraju nam znači, shvatanje islama koja je su strana za ove pros prostore daje im veliki, veliku znači onaj podlači bil stavljam pod pod navodne znake naj da se naglasi i e, uticaj šizma na ovim prostorima u zadnje vrijeme mi smo protiv toga ne slažimo se s time šizam je jedna velika opasna opcija koja nije z nije došla ni jedne prostora da nije e, onaj muslimane podijela da nije nakon toga e, se desio građanski rat gdje su ubijali ubijali se oni međusobno komšije samo zato što ta opcija, taj način e, tumačenja Islama ne vodi nikakom hajru, što su oni u temeljima svo svog vjerovanja potkovani e, osvetama, zlim namjerama i ne vode sigurno da e, ako muslimani ovih prostora ne obrate pažu na tu opciju i ne upozore na to i ako se ona proširi novim prostorima da će zlo koji uhvati sve nas ovdje da neće neće ostati nikoga ranodušnim jer vidimo šta se desilo u se dešavalo u Iranu i šta se desilo onda kada, je, kada on to naziva revolucijom islamskom međutim to je više onaj e, perzijanska revolucija da se ponovo dođe do persijskog carstva kao što je nekada bilo prije o, nego što merodjelavnu onaj Oslobodio Perziju od Međusija, vatropoklonika. Oni ponovo žele da pokore Arabiju čitavu i čitav svijet da bude ponovo pod njihvim carstom. U svemu tome uzimaju plašt Islama da bi se krili za toga, međutim nima to uopšte nije bitno, nima je bitna njihova politika. Velika susjedočenja, historijska i bliža nama, gdje su ubijali, znači, čitave porodce sunijske u Iranu, istrebljivali, rušili meščide u Iraku. Ovan rat koji se vodio, onaj, i vodi se i dalje Amerike, onaj, proti muslimana u Iraku, veliki uticaj šizma je tu bio. Stali su rame uz rame uz Ameriku da, da onaj, pobiju muslimane. U Siriji uvo se dešava također, znači, vidimo šizski uticaj i da oni, ne biraju znači, ona, ni, ni metu, ni da li to djete, da li to žena, starac, ubijaju sve pale i pred sobom. T Tako da, ako pustimo na ovim prostorima da, da, da se proširi to veliko zlo, neće ostati mira niko od, od njihovog šera, Allah da nas sačuva i šizma, i one koji pozivaju u šizam. E, savjetujem svakom muslimanu, svakom ovom bratu muslimanu, da kad osjeti tegobu svojim prsima kada pogleda na djene kada se samo onaj e, samo se kritikujemo stalno samo svoj on i samo se ne vakena i primijeti da je stranac uume uume svemu da se oslobodi svoj gospodara da zna da i naš poslanik Alisa al te su vam kao najbolji Allahovo stvorenje bio takvih situacija znači bio je u, u, u izolaciji tri godine bio gnjetavao napadom od svog naroda od kurejšija ratovali su protiv njega nema šta nisu radili samo da ga da ga da onaj ugase ono na čemu je on. Allah o tome kaže wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun kaže Allah mi znamo da su tvoja prsa tjesna od onoga što oni pričaju znači munafici licemiri oni koji mrze islam oni će pričati to je njihov posao od prvog dana Da? samo govorim a pogledajte ovitemo slivane ovo ništa ne valja bodena su propast oni orijako za vlade orijako oniako znači to je nije mogu poslod prvog dana nemojte se zato brinuti znači on će ostati takvi jel mi vidit formulu na koji način da mi izađemo iz tog beloja da, da se ne osećamo ružno Allah kaže sume poslaniku fasabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin i slavi ime gospodara svoga i budi od onih koji čini seždu dvije stvari, vjerujem, sve što imaš u tegoba u svojim prsima, sve će u zalavu pomoći otići. Kad god vidiš nešto, neki belaj, samo počni zikrit svoje gospodara i budimo mu nasježiti. Klanjaj. I subhanallah, dva mjesta u Kur'anu je došlo Došlo je u ovom Kur'anskom majetu kada god musibac popadne kakvog muslimana, da spominje i veliča ime gospodara. I došlo je u suri en nasr i da žee en nasr ulaju feteha. Kad dođe pobjeda Allahova, kad ljudi počne ulasti u vjeru u, u skupinama, opet slavi gospodara sluvi. i trađe oprostne. Zašto čekaj, zašto sad? Ovamo je tegoba, sad to razumijemo. Musi ibe, se popalo, svi se na nas, dovi, zikri, klanjaj. Čekaj, sad sve naše, sve, ulazi ljudi u islam, maša Allah, جاء نصر الله و الفتح da ušla je pobjeda zašto opet sad zikrimo da hlanjamo, tražimo oprosta da budemo blizim svojih gospodana zato Allah robe prvo što ako budeš znao za Allaha u lahkoć znaće za tebu teškoć koga god musibet čak i onog mušrika kao što Allah kaže u Kur'anu ida rakibu lfulk da'u Allahe muhlisina lahod din mnogo bosti kada sjedu kada ona ukrcaju se na brod I počnu valovi da, ta vasaj u brod, samo što se nije prevrnuo, svi dignu ruke. Kad i musliman i nemusliman, svi kažu, ja Rab, niko neće reći o onaj, kako se zove, bedevi ili onaj, ili onaj prezivaju neke evlija, neće niko je evlita prezivati. <laughs> on zna tu tom trotku da je evlija, neće mu ništa pomoći, niti kakav onaj šejh, niti, niti onaj... E Ni, ni Isa alaih salatu wasalam kod kršćana, svi oni dobro znaju da u velikoj belaju kada je pitao život smrt Allah eh, gdje je problem? gdje se ljudi opuste? kada je fino, faj, pojede se, popije mir, alhamdulillah neput sa iznad lava, auto se voza temperatura se klimatizira eh, tada mnogi ka zaboravaju kad belaje nastupi Arab ponovno Znaći za Allah, Allah koći Znaći za tebe Teškoći Dovi Allah da ti pomogne Kad imaš sve Pa će se odazvat Onog trenutka kad budeš dovio kadam ne biš imo ništa Međutim uh, onaj, Sve fino Šutimo Belaj To je s kod ljudi tako Či Sad ti dođeš nekom svojom najbolji prijatelj Školski, Jera, Danina Pa daj, pa hajde mi pomozi po ovoj treći četiri pureštu, daj više. I maliko drugi na ono sam ti avalja. Razumir. To je s kod ljudi, međutim kod Allah nije tako. Allah se rasrdi na roba koji ga prestane dobiti. Subhanallah i bihlad. Allah se rasrdi i ne voli Allah s.a.v. da ga zaboraviš. Allah hoće da ga uvijek, da mu se uvijek svjetižda, da mu uvijek dovižda za pomoć. Kad ti najviše pomogne, kad najviše budeš imao, reci gospodar obskrbio. Ne moj se stiditi. Imaš milion i Arab, obskrbi me. Imaš Marku i Arab, obskrbi me. Uvijek da će ti biti, Inša Ta'ala, dobro. Molim Allaha da, da nas učvrsti na, na vjeri i islamu. Da budemo pravi mumini, predani Allahu, pravi muslimani. Molim Allaha, da nas pomogne da ustrajemo i obožavamo svoja gospodara sve do smrti. Onako koji je on zadovoljan, molim Allaha, da se smiluje našim i živima i mrtvima. Molim Allah, pomogne muslimane gdje god se oni našli. Molim Allah, posebno dovi da se smiluje i da pomogne muslimane u Siriji, u Egiptu i u svim drugim mjestima gdje se osnovna prava muslimana onaj, uzorpiraju. Mi smo protiv toga, dižemo svoj glas, pozivamo braća muslimane da ne da jednostavno svojom, svojim dovama prema Allah s.w.t. svojim glasom, svojim govorom, riječima stanu protiv toga protiv uzorpiranja muslimana ubijanja muslimana ko se ne brine za stanje ovog ummeta kaže poslanih s.a.v. ko osvani a nije briga stanje ummeta nije od nas kaže poslanih s.a.v. molim Allah da nam oprosti grije uvede nas u džannete subhanek allahu bi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن I will sing them because